Коли Андрона проводжали в останню путь на автобус, я ревів, як дитя. Інвентаризація Мій найкращий товариш зник у заграниці значень, так. Проте Андрон указав мені на щось колосальне. Він уклав мені в долоні нитку до несамовитої таємниці. Усе, про що я мріяв, отримало шанс врешті стати справжнім. Залишалась елементарщина. Вечір 17 лютого хотілося провести в тісному колі членів клубу галогенів. Тягнути шампусик, жувати канапе зі шпротами – а прокинутися серед конфетті та пістрявих серпантинів. Я повинен був діяти активно. Усе-то так, але в мене почалися менструації. Менструації Ці духовні виділення відвідували мене раз на сезон. Під час тічки з моїх мізків цілодобово вибулькувалося щось дуже схоже на відпрацьовану кров спогади про несказане, обіцяне і непереглянуте. Я затикав тічку, як міг, розказував безглузді секондгендівські анекдоти, брехав, писав вірші, вив сичем на герань і лабав на гітарі. Це допомагало зосередитися на виділеннях. Так, Нічого особливого, просто малоприємні спогади з дитинства. Усе те, що коштувало мені нервів. Найчастіше під час менструацій я тупо сидів і тік. Я сидів у кімнаті, заваленій старими зошитами, пожмаканим папером, списаним рівняннями окисно-відновних реакцій, немитими майонезними слоєчками засохлим жовтявим осидом на стінах, зловісно-почорнілими мензурками, дрібками розбитих пробірок, довгими волосинами, спаленими сірниками, недокуреними цигарками, старими зашкарублими капцями, несвіжими крихтами черствого печива. Серед усього цього милого срачу, цієї дратуючої, нав'язливої, всюди сущої хуйні, я сидів і втикав у стінку. І мені було пофіг. Я тік. Гніздо Десять років так із п'ять тому Я вирішив зробити зі своєї кімнати Музей однієї людини Властиво музей самого себе Покрити своєю присутністю кожну шпару Кожну пляму, кожен кутик кімнати Клеючи і слинячи, повзаючи і випорожнюючись Тут і там, як велетенська оса амфофіла Зробити осине гніздо. Коли ідея ця прийшла до голови, я здався собі чистим і легким, як дотик каліграфа до паперу. Коли помру, думав я собі, в мою кімнату музей охочих поселятимуть, як у готель. За тиждень відвідувач скромних двадцяти квадратних метрів осиного гнізда, укритих знаками моєї присутності, Буде отримувати встановлений раціон, який один до одного відповідатиме кулінарним смакам покійника. Постійно гратиме улюблена музика покійника для входження в атмосферу. Решту часу шановний добродій відвідувач смакуватиме найгустовнішу протопоезію побуту, залишені мною артефакти. Мінерали Розкидані кубками, пластами і нашаруваннями по хаті, берлінська блакить, силікатний пісок, гіпс, корунд, цирконі, берилі, брунатні розсипи брому, безліч пробірок з ароматними речовинами, схожими на киселі концентрати. Але обережно шановний, застерігатиме рекламний проспект до музею. Обережно, шановний, покійник добре знався на хімії, тож, вважай, не натрап на отруту. Сухі тільця комах, заплутані в павутиння, схожі на карту гондвани і лавразії плями потопу з квартири поверхом вище, хімерно орнаментовані воронячим пір'ям і тролейбусними квитками, тріщини у кутках, порості добре вгодованої колонії плісені. Я удобрював її спеціальними розсолами. М'які, плавні кільця волосин, схожі на лискучих вожів, якщо розглядати їх під лупою Вростання моєї органіки в бабусині розбиті годинники з потрісканим склом на циферблатах Перероблений на кальян апарат кіпа з налиплим на стінки гашишем і з порохом налиплим на гашиш Мензурки, клаптики подертих фотографій дівчат Витончена насолода самотнього фетишиста Велетенські шматки нігтів з великих пальців на ногах, схожі на засохлий, потертий на грубій терці твердий сир. Погнуті ланки давно загублених ланцюжків, шпильки, трибки, браслети від годинників і ключики від катеринок, старі батарейки моделей А, АА і ААА, Крона і Сатурн, які з руками стають липкішими, а за язик щипають уже ледве-ледве. «Газовий лічильник, розгаратений спеціально до такої межі, щоб деркутів усередині». Це диркутіння імітувало барабанний дріб дощу по бляшаному підвіконню. «Ціла колекція предметів без назви!» Я умовно розділяв ці артефакти на металевий і склокерамічний періоди. Згодом додався ще й третій, найзагорнутіший тому що я навіть не міг конкретно визначити, що я перед собою бачу і чи не галюциную, бува. Предмети без назви Кілька слів про мою колекцію речей без назв. Усі вони мали загадковий вигляд, огорнуте невизначеністю походження і абсолютно сюрреалістичне призначення. Найтривіальніші об'єкти можна було порівняти з деякими предметами світу буденності З гребенем для розчісування мідних дротів, наприклад Або з відламаним лезом ковзана, яким зручно пиляти черствий хліб Чи з затичкою до ванни, оздобленою для чогось компасом Чи навіть з футляром від подвійної підкови або з лупою для розглядання розсипаної солі. Хто не знає, нагадаю, цей прилад кріпиться спеціальними затисками до шийки столової ложки. Але таких предметів були одиниці. Решта – чорні діри інтерпретацій. Я ретельно оберігав свою колекцію і не хотів, щоб хтось бачив її до моєї смерті. А то покажу комусь із необережності, а тут якийсь, блядь, кухонний ерудит відразу візьме і випалить. Так це ж звичайнісінький штангенциркуль. Чи там зільбрекштуцель якийсь. І все, магія неназваного відразу зникне. Тому я дуже дорожу ними, небаченими і неназваними, невпізнаними. Колекцію неназваних речей в око бачило тільки раз, і це око належало Андрієві, найближчому з найпосвяченіших. Попередньо я взяв з Андрона обітницю не називати мої об'єкти, хай навіть подумки. Він оглянув їх і захоплено сказав, «Дмитро Іванович, ти мозг». Що він мав на увазі, я не зрозумів, але був йому вдячний. Я й сам знав це. Такі речі, як у мене, рідко де можна знайти. Про них не можна говорити конкретно. Я вже казав це. Але на них можна натякати. Наприклад, сказати, глянь, яка в мене цікава штука. Зраджу секрет. У мене є кілька таких артефактів, що дуже влучно підходять до цього визначення. Цікава штука. Ці екзоти свіжі і непередбачувані. Якщо ти, читачу, намагаєшся уявити їх, пускай фантазію чим далі. Пружинки, стрілочки, циферблатики, шкалочки, насічечки, пумблерчики, діодики, дивні дзьобики і вічка, вушка – Петельки, лапки, вмонтовані клепсидручки з метрономиками. Все там. І ще купа такого всякого, що страшно й згадати. Три речі видавалися мені просто несамовитими. Вони були такими незрозумілими, такими неозначеними, що пускати свою фантазію їхніми потойбічними поверхнями було для мене як пірнати на гумовому тросі в холодне провалля. Можливо, думав я, десь на закинутому заводі грамплатівок, на кладовище будильників, під велетенським сірим верстатом, на постерищі під іржавою сіткою, десь там, можливо, припадає курєвою зразок такої хитромудрої шняги, чи штуки, чи фіговини, що при одному тільки погляді на неї гумовий трос обірветься, і я опинюся наглухо замкнутим у безконечно вузькому тунелі однієї єдиної назви. Плацебо. Між іншим, колись у мене була теорія щодо походження речей без назви. Певний період життя видавалося, що всі люди перебувають на обстеженні у величезному дурдомі, який відтворює клімат сприятливий для генезису властивої пацієнтові недуги. У ті дні я буквально поклонявся психотерапевтичному значенню таких фіктивних структур, як держава, традиція, сім'я чи соціум. В одній книжці писало, що такий метод терапії носить назву «плацебо». З іншого боку, це нагадало мені прийом, який застосовують при білій гарячці – Хворому показують чистий аркуш паперу і просять описати, що він тут бачить. Так, невидимі спостерігачі, як випливало зі спостережень, були майстрами абсурду. За способом присутності їх можна було поділити на дві когорти. Перші спостерігали і підштовхували нас у мареннях, званих буденністю, рутиною, повсякденним життям. Займалися тим, що я називав позитивним спостереженням. Другі вивчали гнучкість реакцій божевільних. Для цього вони вводили в поле зору деяких пацієнтів предмети «не від світу сього». У таких речах без назви закладена потенційна можливість заглянути в душу того, хто з ними стикається. Це я називав динамічним аналізом. Спочатку я силкувався уявити собі, які істоти можуть критися за речами без назв. Аналізуючи вигляд цих загадкових артефактів, я пробував зрозуміти, як думає собі істота, котра могла створити подібну річ для спостереження за думками божевільних. «Все річ за мною». Ніколи не забуду той момент, коли я втямив, що вистежую самого себе. Згодом довелось відмовитися від цієї теорії. Я зрозумів, що деякі предмети, підіслані невидимими дослідниками, можуть маскуватися під цілком буденні і непримітні на перший погляд об'єкти. Фактично, кожен предмет міг виявитися ним. Об'єктом номер X, Я дуже злякався і більше про таке не думав. З плином часу я вже не міг заперечувати факт, що музей живе самостійним життям. Не раз поринаючи в його картографію, чи можна винайти заняття більш захоплююче, я надибував несподівані новоутвори-мігранти. Заношений, але, вочевидь, старий добрий поролоновий бюстгальтер чорний. Зверніть увагу. Чиїсь білі шкарпетки. Я поміряв їх і виявив надто тісними, понюхав і виявив надто чистими, та інші артефакти, які виносила на крайні орбіти кімнатного всесвіту від центрова гравітація. Найбільше ж мене вражали волосини. Я знаходив їх у себе в ліжку. Довгі русі волосини невідомої мені істоти, яка ночує зі мною під одним коцом. Ба більше, її руса-голова лежить поруч моєї на одній подушці. Зранку, перш ніж встати з ліжка, я знаходив волосину другу і кілька хвилин проводив у медитації над їхнім походженням. Динамічний аналіз Волосини, якби росли на голові якоїсь дівчинки, повинні сягати їй по плечі. Я любив таке волосся, і невидимі спостерігачі це знали. Щоранку я з недовірою принюхувався до цих ланцюгових породжень кератину. Волосся пахло нестиглими абрикосами. Блиск і свист. Деколи видавалося, кімната й зовсім не моя. Я скрупульозно занотовував самого себе на долонях шлакобетону, допоки не спив свою самість до останньої краплі і не струсив бокал за вітром. В один із днів я мандрував покритими пилом амблігоніту вавилонами енциклопедії – ефесами запорпаних у порох порепаних довідників з органічної хімії, листів, старих календариків і зіпсутих компасів, поношених капронів, знову ж таки чорних. Я понюхав їх у міжніжжі, пахло горіхом. Ба навіть чужих конспектів з геометрії. Я наклеїв на стіну чергову роботу. На звороті канцелярського бланка акварельками я намалював квітку, витриманий у традиціях японської літографії червоний мак. Під ним дописав короткий афоризм «Хоку» на «Не забудь». Квіти серед гівна пахнуть сильніше. Весна у Львові. Начепив картину на вільний гвіздок, і відійшов на крок, щоб помилуватися своєю майстерністю. Воно прийшло близьком і свистом, гарячим мерехтінням. Я вловив цей момент, момент останнього штриха, невигадливої риски на портреті, по чому той оживає. Я зрозумів, кімната раптом ожила. Я звільнився, став порожнім. Коли все моє «я» зафіксувалося на стінах кімнати, не було чому залишатися всередині. По суті, я вивернув себе назовні, а того, хто був усередині, не стало. Думки? А ось вони, думки. Павутина, волосся, капрони, засохла сперма, пісок, таблиці Мінділеєва. Усе. Я звільнився. Тому... Думки? Які ще думки? Повільно я обійшов свою кімнату по периметру і зауважив черговий експонат музею невідомого походження. На стіні, обклеєній марками і пільговими тролейбусними квитками, між витинків із часопису «Наш» і моїх акварельок, Хтось почепив новий артефакт. Це був видертий аркуш реклама ізі середини якогось журналу. На ньому завмерла якась алкоголічка з розлізлою завивкою. У затінку кущів, крізь листя і гілки яких пробивалося плоске проміння заходу, вона сиділа на курчі і розмовляла з невидимим співбесідником. В одній руці жінка тримала незапалену, як наразі, сигарету. В іншій – плоскогубці з сіро-блакитними ручками. Під плакатом я прочитав напис «Прилуки! Будь особливим!» Я пішов на кухню, запарив чаю і дрижачою рукою кинув до нього шість ложок цукру. Про всяк випадок ковтнув пару таблеток парацетамолу. Знову прийшла температура. Потім дзьобнув собі трохи домашнього венця і заліг спати, намагаючись сховатися під ковдрою серед волосин із запахом нестиглих абрикосів. Сховатися подалі від того жирного шрифту, високих інтонацій, яким, здається, почало писатися моє життя. Вночі я прокинувся. Прокинувся і відчув себе повним рішучості віднайти клуб, хай би що там не робилося. У мені забурлила така енергія, наче я перетворився на прогрітий мотор джипа десь в африканській савані, і очі мої світилися, ніби фари у БТРа. Усе було таким простим і зрозумілим, що я зітхнув із полегшення». Чи навіть так, зіткнувся із полегшенням, по чому негайно виробився знову.